FAPTELE APOSTOLILOR CAPITOLUL 10 Pe scara planului lui Dumnezeu, acest capitol împreună cu următoarele două, 11 și 12 constituie o treaptă însemnată a propovăduirii Evangheliei pe pământ care trece de la Israel la neamuri. În viața Bisericii lui Hristos se deschide o perioadă nouă prin faptul că atât iudeii cât și neamurile devin una în trupul Domnului Hristos, surpând astfel zidul de despărțire înălțat de păcat între făpturile lui Dumnezeu. Cu Samaria s-a petrecut o lucrare asemănătoare, dar samaritenii nu erau păgâni, ci rătăciți de la iudaism. subliniat este faptul că cezarea era o capitală a neamurilor pe Pământul Sfânt și tocmai de aici s-a început noua lucrare a lui Dumnezeu pentru aducerea neamurilor la ascultarea de el. Corneliu a fost vasul lui Dumnezeu pregătit pentru deschiderea ușii prin care neamurile au intrat în casa lui Dumnezeu. Versetul 1 În cezarea era un om cu numele Corneliu, sutaș din ceata de ostaș numită Italiana. Dumnezeu a făcut mai întâi cerul și apoi pământul. Sfânta Scriptură, cuvântul scris al lui Dumnezeu, ne este dată ca să cunoaștem întâi partea duhovnicească a adevărului și apoi, în măsura în care e nevoie, să cunoaștem și anumite lucruri în legătură cu pământul, cu partea fizică. La fel noi, credincioșii, să urmăm pilda lui Dumnezeu ca niște copii preiubiți, făcând mai întâi cerul în orice împrejurare, adică partea duhovnicească, și apoi pământul, adică partea fizică. Așa să cercetăm Scriptura Sfântă și vom avea cu adevărat folosul dorit de Dumnezeu. Să revenim la versetul de mai sus. Cezarea, întâlmăcire, înseamnă cetate împărătească. Cetatea Cezarea a fost zidită din porunca lui Irod cel Mare în cinstea cezarului August, care în anul 40 înainte de Hristos l-a proclamat împărat peste Iudeea în senatul roman. Spre a se deosebi de cezarea lui Filip, i-a dat numele de cezarea maritima, iar mai târziu a rămas cu numele simplu cezarea. Prin aceasta Irod urmărea să-și întărească poziția sa față de Roma. El fiind de o dumneu, edomit, nu a avut mare trecere în fața lui Israel. Cezarea a fost așezată pe drumul de pe coasta Mării Mediterane ce duce din Egipt la Tir și Sidon, la 36 de kilometri sud de Carmel și 104 kilometri nord-vest de Ierusalim. Înainte acolo se afla un sat fenician și turnul lui Strato din Sidon. Turnul era un far pentru corăbiile feniciene ce aduceau mărfuri pe mare. Având o poziție bună, Iroda a conceput un plan pentru o cedate măreață, un oraș port care să poată adăposti o sută de galere romane de război. Cezarea a fost înzestrată cu magazii mari pentru descărcarea mărfurilor. Ca port, Cezarea era mai mare decât portul Pireu și Atena. Pe lângă mari palate în care locuia procuratorul roman cu celelalte autorități și cazărmii pentru garnizoana romană însărcinată cu supravegherea țării, cezarea avea un teatru mare cu 4.000 de locuri, un hipodrom în partea de răsărit, un templu grandios cu o uriașă statuie a împăratului dedicată lui Cezar August și o bibliotecă. Populația era formată din evrei jumătate, iar jumătate din neamuri, fenicieni, romani, greci, etc., Departamentul de antichități al statului Israel a făcut săpături arheologice la Cezarea și a scos la lumină teatrul. În Cezarea a locuit Filip evanghelistul. Multe lucruri s-au petrecut în Cezarea. Aici a stat că a arestat doi ani Sfântul Apostol Pavel. Aici a stat el în fața lui Felix, a lui Festus și a lui Agrippa. Aici a luat ființă o biserică creștină. După distrugerea Ierusalimului, cezarea a devenit mai înfloritoare. În secolul al III-lea găsim aici pe Origen, iar în secolul IV găsim pe Eusebiu de cezarea, care a scris istoria bisericească. În cezarea era un om. În cetatea Marelui Împărat Dumnezeu sunt adevărați oameni. Dumnezeu a făcut pe om după chipul și asemănarea sa. Mare lucru este să fii om, adică antropos, privitor în sus. Dragul meu, tu ești cu adevărat antropos, adică privitor în sus? Dacă până acum n-ai privit în sus, prin credința în Mântuitorul Hristos Iisus, poți privi chiar în clipa aceasta și vei deveni antropos, adică om, pentru că Domnul Iisus îți ia povara păcatului care te-a gârbovit și te-a făcut să privești în jos, spre cele de jos. Despre Iosif din Arimatea se zice, era un om, Om bun și evravios. Despre Nicodim de asemenea se spune, între farisei era un om. Un om cu numele Corneliu, sutaș din ceata numită Italiana. Dumnezeu a pus în fiecare om ceva ce nu se găsește în alții. Fiecare om este un unicat. Cu cât cunoaște mai bine trecutul unui om, poziția lui în lume și legăturile lui cu ea, cu atât înțelegem mai bine prezentul pe care îl trăiește și noua stare în care se află el. Corneliu era mai întâi un om, un adevărat om și apoi ofițer în armata romană. Toate sunt bune dacă ești om și slujba pe care o ai și legăturile cu ceilalți oameni și lucrările pe care le faci poartă pe cetea stăritale, tale, iar starea ta depinde de legătura pe care o ai cu Dumnezeu prin credință și rugăciune. Sutașul Corneliu era un comandant peste 100 de ostași, un fel de companie dintr-o mare unitate din armata romană numită cohortă, alcătuită din 600 de ostași infanteriști. Cohorta din care făcea parte Corneliu se numea italiana pentru că era alcătuită din ostași aduși din Italia. Era o unitate specială de apărare a provinciei Iudeea, iar subunitatea comandată de sutașul Corneliu era o gardă a guvernatorului roman din cezarea. Deși armata romană era o armată de ocupație a provinciei iudeii, iar Corneliu, unul din căpetenile acestei armate, care de obicei nu era vorbită de bine de cei ocupați, totuși el, Corneliu, era vorbit de bine de poporul iudeu. De ce? pentru că era un om religios. Viața lui arăta mai mult religia decât funcția pe care o avea în armată. Purtarea lui morală în teamă de Dumnezeu arăta din plin lucrul acesta. El era cu adevărat om, privitor în sus. Poți fi om adevărat în orice slujbă. Domnul se uită peste tot ca să vadă unde sunt oamenii adevărați ca să-i ia sub ocrotirea lui. Să stric lucrarea celui rău, O, Doamne, întâlnă mine, Și-apoi să ajut pe drumul tău Să meargă ori și cine. Mai rău tăi, mai rău tăi, o, Iisuse, că fie iem voia ta mereu și la bine și la greu, dacă între ei mă supun, altora torae-u pot să spun. Versetul 2. Omul acesta era cucernic și temător de Dumnezeu împreună cu toată casa lui. El făcea multe milostenii norodului și se ruga totdeauna lui Dumnezeu. Și despre tine se poate spune ceva, dragul meu. Ce anume? Despre Corneliu se spunea că era un om cucernic și temător de Dumnezeu. De omul care se teme cu adevărat de Dumnezeu nu trebuie să mai ai nicio teamă. Adevărații oameni sunt cei care se tem de Dumnezeu, în ei poți să ai încredere. Teama de Dumnezeu, după cum scrie în proverbe 14 cu 27, este un izvor de viață, sau în proverbe 1 cu 7, este începutul științei, proverbe 9 cu 10, este începutul înțelepciunii, proverbe 8 cu 13, este urârea răului și Eclesiastul 12 cu 13, este datoria oricărui om. Cel care se teme de Dumnezeu este milostiv și bun ca Dumnezeu, iubește adevărul ca Dumnezeu și este sfânt ca Dumnezeu. El nu are nicio legătură cu lumea păcatului, dar ajută pe păcătoși să vină la mântuire. Este un om al rugăciunii și prin orice face urmărește slava lui Dumnezeu. Corneliu avea și inima și fața îndreptate spre Dumnezeu. Era cucernic. Deși nu cunoștea calea spre Dumnezeu, totuși prin simțurile lui știa să privească în sus. Dumnezeu a văzut lucrul acesta și a luat aminte la el. Când intenția este curată, chiar dacă mergi pe o cale greșită, Dumnezeu ia aminte și te scoate la lumină. Corneliu este exemplul celei mai limpezi și sincere religii în viața unui om. Și nu numai el singur, ci cu toată casa lui era sub stăpânirea religiei. În lui sunt răsături care impresionează într-un mod plăcut, cu atât mai mult cu cât acestea sunt spuse despre un ofițer al armatei romane, o armată de ocupație în ținutul iudeii, așa cum s-a amintit mai sus. Cu cernicia lui Corneliu își avea rădăcina ei în temerea de Dumnezeu. Pentru el Dumnezeu nu era numai în cer, ci prezent în toate laturile vieții. Împreună cu toată casa lui Aici trebuie să ajungă orice temător de Dumnezeu, orice creștin adevărat. Să fie îngenunchiat înaintea Domnului și predat lui împreună cu toată casa lui. Căci la ceți folosește să zidești casa altora când a ta este dărâmată? Când tu te temi de Dumnezeu, faci și pe alții să se teamă de Dumnezeu și în primul rând pe cei din casa ta. Viața pe care o trăiești impune acest lucru. El făcea multe milostenii. Cel temător de Dumnezeu dovedește acest lucru prin mila față de aproapele. Teama de Dumnezeu îți moaie inima pentru a ajuta pe aproapele. Mila este ieșirea omului din el însuși pentru a se ocupa de necazurile semenilor. Când ni se dă prilejul să arătăm milă față de alții, înseamnă că s-a revărsat mila lui Dumnezeu peste noi. Milostenia se pierde în Dumnezeu, spunea Pascal, iar Spurgeon... Balsamul pe care îl vărsăm pe inima plină de răni a apropiului o întărește și pe a noastră. Talmudul zice, cel ce dă milostenie în taină e mai mare decât moise. E mai bine să nu dai decât să dai fățiși și cu fală. Și se ruga totdeauna lui Dumnezeu. Omul care se roagă totdeauna lui Dumnezeu este cel mai tare pentru că și-a luat ca apărător pe creatorul cerului și al pământului. Căci rugăciunea cu credință este puterea care a pe Dumnezeu spre om ca să-L ajute. Puterea rugăciunii smulge puteri din Dumnezeu pentru nevoile omului credincios. Cine se roagă din când în când, acela nu va cunoaște niciodată ce înseamnă adevărata rugăciune care te contopește cu Dumnezeu. Rugăciunea credinței este un magnet duhovnicesc care atrage harul în viață. Nu există nimic altceva care să brăzdeze mai repede văzduhul, nimic care să-și ia zbor mai măreț și mai sigur decât rugăciunea. Dacă rugăciunea noastră este după voia lui Dumnezeu, niciodată nu vom isprovi cu un semn de întrebare. O tânără s-a întors după o lipsă de șase ani la casa părintească. Acești ani ea și-i petrecuse într-o familie de oameni credincioși. În casa părintească însă nu era obiceiul să se roage. Din această pricină fata era foarte tristă. Tatăl ei a băgat de seamă că este tristă. Lucrul acesta îl durea și într-o zi i-a spus Mi se pare că tu nu te simți bine aici acasă." Cu oarecare greutate fata i-a răspuns Da, tată, nu mă simt sigur aici, ba chiar mă tem să șed într-o casă unde cei ce o locuiesc nu se roagă." Dar în casa ta, dragul meu." Te rogi tu cu ai tăi, seara, dimineața? Nu cumva te așezi la masă fără să mulțumești celui ce spune hrana pe masă? Sau poate te mulțumești să faci o cruce, două și să o cotești că aceasta este mulțumire? Nu așa, nu așa. Dumnezeu n-are nevoie de mișcarea mâinii tale și de inima ta ca să o umple de credință, de dragoste și de recunoștință față de el, căci din inimă iesi zvoarele vieții. Este rugăciunea prețuită în casa mea, dar într O ta din ce în mine întâi să rătie, și apoi la alții să ne rece, să umblem curăție. Mai întâi, mai întâi, o Iisuse căpătâi, Fie-n voia ta mereu, și la bine și la greu, dacă între ei mă supun, altora eu pot să spun. Versetul 3 pe la ceasul al nouălea din zi, a văzut lămurit într-o vedenie pe un înger al lui Dumnezeu că a intrat la el și i-a zis Cornelie. Corneliu, deși păgân și cu funcție deosebită în Imperiul Roman, era un om religios, sincer în religia lui, care ajunsese în înțelegerea marelui adevăr, existența unui singur Dumnezeu, creatorul cerului și al pământului, în care credeau evreii. Acestui Dumnezeu, Adevăratul Dumnezeu, religiosul Corneliu se ruga cu regularitate, cu toată sinceritatea inimii și făcea milostenii norodului. El trăia cu cernic tot timpul. Își făcuse un program strict pentru rugăciune, așa cum era programul său de ofițer în armata romană. Cu toate că era foarte religios și făcea multe fapte bune, Corneliu nu era mântuit. Nu știa însă lucrul acesta. Dar Dumnezeu care vedea inima lui sinceră s-a gândit la izbăvirea lui. Religia nu ține loc de credință, de credința dată de Dumnezeu Sfinților care vine prin auzirea cuvântului lui Hristos. La toți căutătorii sinceri de adevăr, indiferent din ce religie vin, cum ar fi Saul din Tars, care venea din religia iudeilor, Famenul etiopian din religia păgână a etiopienilor sau Corneliu din religia păgână a romanilor, Dumnezeu li se descoperă prin mijloacele harului său. Pe la ceasul al nouălea din zi a văzut lămurit într-o vedenie pe un înger al lui Dumnezeu că a intrat la el și a zis, Cornelie! Ceasul al nouălea, adică ora 15, deci în plină zi a avut Corneliu o vedenie dumnezeiască pentru ca să nu fie nicio îndoială în inima lui. Dumnezeu ne descopere adevărurile sale când suntem de plin conștienți, iar dacă suntem adormiți, ne trezește. Corneliu se afla în rugăciune pe la ceasul al nouălea, ora 15, adică după terminarea serviciului din ziua aceea. Ce poate fi mai frumos, mai plăcut lui Dumnezeu și mai necesar omului credincios după terminarea lucrului ca rugăciunea? După aglomerația unei zile de lucru, rugăciunea este o ieșire la larg, o respirație spirituală, o deschidere spre cer. Dumnezeu ia aminte la rugăciunea sinceră a omului credincios și îi trimite un răspuns pe măsura nevoilor, dar și pentru împlinirea planului său veșnic. Toate nevoile omului credincios trebuie să fie cuprinse în planul veșnic al lui Dumnezeu. Așa a fost cu Corneliu. Dumnezeu l-a cuprins în planul său prin care se deschidea o ușă pentru mântuirea neamurilor păgâne pentru primirea lor în biserica lui Hristos. A văzut lămurit pe un înger al lui Dumnezeu. Dacă ești trezit din orice adormire, a intereselor pământești, a unei stări de păcat, a duhului de partidă, a slavei de șarte, etc., atunci vezi lămurit și cunoști fără greș pe îngerii, pe trimișii lui Dumnezeu. Nu-i poți confunda. Când te rogi cu adevărat lui Dumnezeu, totdeauna vezi, fără greș, adevărul lui Dumnezeu, slujitorii lui Dumnezeu, lucrarea lui Dumnezeu. Rugăciunea este poarta luminii Dumnezești, este calea tuturor harurilor sfinte. Dumnezeu stă de vorbă cu oamenii care stau de vorbă cu El. Cine se roagă sincer, chiar dacă nu cunoaște adevărul, ajunge să-i cunoască. Cel care se teme de Dumnezeu primește lumină ca să deosebească lucrurile și ființele, ca să cunoască ce e de la Dumnezeu și ce e de la om sau de la diavolul. Corneliu a cunoscut îndată că ființa care i-a apărut în cameră era un înger al lui Dumnezeu și știa că orice slujitor venit de la stăpânul cerului are ceva de spus. De aceea a stat gata să asculte ceea ce îi va spune îngerul. Să fim deschiși prin rugăciune înaintea lui Dumnezeu și vom primi lumina și puterea ca să deosebim lucrările și ființele. Și i-a zis, Cornelie, Trimisul lui Dumnezeu îți spun pe nume, pe numele tău cel adevărat, care ți-l dă starea ta de atunci. Când te strigă Dumnezeu, fie prin trimișii săi, fie prin cuvântul său cel scris pe care îl citești, are în vedere mântuirea ta. Fii atent! Corneliu căuta mântuirea, dar ea nu se afla nici în sforțările lui și nici în vedenii, ci numai în Hristos. Pe el trebuia să-l cunoască. Poți să ai vedenii și totuși să nu fii mântuit. Există o lucrare a Duhului Sfânt de pregătire a inimii pe care el o face din afara omului, această lucrare este în vederea întâlnirii sale cu Mântuitorul Hristos. Lucrarea din afara Duhului Sfânt asupra omului nu este încă întoarcerea lui la Dumnezeu, nu este încă nașterea din nou. Pot fi frumoase atitudini în față de Dumnezeu, pot fi frumoase comportări morale care să reflecte credința, dar nu este vorba încă de credință, ci este vorba despre o lucrare pregătitoare pe care o face Duhul Sfânt. Ați ascultat meditații scrise de Nicolae Moldoveanu la Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 10, versetele 1, 2 și 3. În cezarea era un om cu numele Corneliu, sutaș din ceata de ostași numită italiana. Omul acesta era cucernic și temător de Dumnezeu împreună cu toată casa lui. El făcea multe milostenii norodului și se ruga totdeauna lui Dumnezeu.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 Și-apoi s-ajut pe drumul tău Să meargă și cine. Mai rău mai rău O, Iisuse căpătăi, Fie-n voia ta mereu Și la bine și la greu. Dacă-mi ei mă supun, Altora eu pot să o spun. Întâi eu să te-ascult de plin, Cum tu mă-nveți din cartel, și apoi să duc pe ce străgă Să-l din memoria Mai întâi, mai iubi O Iisuse se Fie în voia ta mereu, și la bine, și la greu. Dacă-n tregei mă supun, Altora eu pot să spun. Ori în ta din cer, În mine se să fie, Și-apoi la alții să ne cer, se umblem cu Mai întâi, mai întâi, O, Isus se căpălătei. Fie n ta mereu, și la bine, și la greu. Dacă întreg ei mă supun, alături eu pot să spun. voita de să vârși întâ în mine trevască Și apoi să nem cu busmedi Pe altul sopri Mai Și, Doamne, Tu așa mă vrei Să fiu într o întrupare A voii tale, apoi în cei se facă a ta lucrare Mai eu tâi, mai eu Oi, Isuse, că e fie voia ta mereu, și la bine, și la greu, dacă între ei mă suflu, ale eu pot să spun.